Vem där? För 10 poäng. Jag föddes 1975. Och redan tidigt i min karriär så insåg att jag hade väldigt speciellt målsinne. Jag har representerat 9 klubbar och gjort 198 mål på 453 matcher i min karriär. José Mourinho har jag en väldigt speciell relation till. Förutom såklart för att han kallas för The Special One. Jag varvades till Chelsea 2003 men blev utlånad redan efter ett år. Det blev 49 framträdanden i Chelsea och faktiskt hela 20 mål. Så man kan ju undra varför jag inte fick så mycket mer förtroende. Något som var lite konstigt var när José tog över inte 2008. Så värvades jag dit med. Eller, jag hade ju redan varit på lån dit ett få år. Men trots att kontraktet gick ut med både Chelsea och Inter så förlängde José mitt kontrakt med Inter. Någon som alltså, är på jag, spåret? Jag tror jag vet vem det är, men jag, jag inte namnet, kommer inte ihåg vad han heter. Herregud, då vet du inte vem det är. Jo, men jag ser Nej, det framför vet mig. Jag man vet man... vad han har för tatueringar. Om man inte kan namnet, då vet man inte vem det är. Ja, vi går vidare. För åtta poäng. I Europa slog jag igenom i Parma. Och det var även där jag fick avsluta min karriär, vilket som kändes fantastiskt. Bland annat fick jag ju spela med Jesper Blomqvist och Thomas Brolin. Fast... Den sistnämnda han säljer väl dammsugare efter karriären nu va Återigen vill jag poängtera att jag är en måltjuv För mitt land så Jürgen. ja För åtta poäng chansar Jörgen Jörgen Ja, göm nu vad du skriver där Ja, jag kan det Härligt, ska han rycka upp så Ja, jag läste kvar Återigen vill jag poängtera att jag är en måltjuv För mitt land som inte ligger i Europa Gjorde jag 35 mål på 65 landskamper mitt smeknamn i Italien är Arma Letale, vilket som betyder dödligt vapen. Och år 2000 vann jag skyttligan i Italien. Då går vi ner till sex poänger, som ni får inte gissa borta. Men du får, i sig vill man vara före den andra så kan man hugga. Shit, jag har så många namn på G. Jag är fan helt vilse idag. Jag är borta på Jag Söderberg ser väldigt nöjd. Det var så lätt. <laughs> ja, nu kör vi för sex poäng Jag började min bana i mitt hemland Och i klubben River Plate Andu Ja <laughs> Shit, alltså jag kan Jag hade tippat på att Andre skulle ta sex poäng innan Och jag hade tippat på att Lundqvist skulle ta på 4 Men det är ju noll eller 2, Jürgen Så ja. vi får väl se om det är nollan <laughs> Ja, precis Ja, jag börjar om Jag började min bana i mitt hemland Och i klubben River Plate. Och det var där min succé tog mig till Italien. Och förresten så jag var i en övergång till Lazio när Svennis var där. Och då gick det ju minst sagt bra för oss. Synd att Svennis halkade på tränarscenen och började träna division 2 till division 4 lag i England. Jag själv har faktiskt inlett en tränarkarriär men hittills så har jag inte gjort några avtryck. Men det kanske kommer det med. För fyra poäng, Jürgen. Ja, Nej men du behöver inte göra du får ju fyran också Ja, ja men jag bara kommer att säga så Har du redan skrivit? Ja du, vill, du kommer alltså inte utnyttja den här ledtråden? Jo då, jag alltså Kör Jag vill gissa på fyra poäng sen, ja, ja, ja. sen ja. Okay. Mm. Jag är Argentinas tredje bästa målskytte i landslaget genom tiderna Rätt bra med de husade namn som har figurerat i vårt landslag men Battistota gjorde att jag fick stå åt sig sidan en del Men min tid kom den med Lik Battistota har jag ju också Ett långt och faget hårsvall Säger man svall mm. eh, Ja, du har gissat det här På fyra poäng igen ja. ja, Då läser jag också för två poäng En fantastisk karriär att se tillbaka på Jag delades in i, i Facket målskytte med Papé, Insagi, kareka Och varför inte Mats Magnusson som var en flitig målskytt I Portugal Eh, nu efter karriären kan jag lugnt och fint njuta av ihoprullade pannkakor med eh, fyllning Som eh, och kan ta livet lite som det kommer Vem vet, jag kanske blir tränare snart i Serie A och Parma, Parma. Och nu är jag nyfiken på vad Jürgen Söderberg, är. vem är jag? Hernan Crespo Ja, Andrew, men har du sa, Hernan Crespo? Ja oh. Snyggt, Jürgen, åtta poäng Ja, oh, Vad tog du det där på? Uh, oj. Jo, men jag kommer ihåg att han var i, i, i, i Chelsea där Och hängde en del Och, och sen i just Parma Ja, uh, ja det var Parma som du utknäppte ja. en ganska snabbt ja. Där, va? Mm. Ja